Və sonra müəllif İmam Buxar Rəxməlullah 45-ci bölmədən danışır və buyurur ki, Mən sələ və huvə qaymun, qaymun əlimən cəlisən. Və deyir ki, yəni kim e, alimdən soruşur, yəni biləndən soruşur, yəni, e, soruşan əyəq üstədir, soruşan haradadır, oturacaqdır. Yəni bu, o demək deyil ki, əgər səndən kimsə soruşursa, sən hökmən onun kimi durmalısın əyəqə. Yəni, buna təkəbbülü demək yəni olmaz. Yəni, buna təkəbbülü demək olmaz. Çünki çox vaxtı e, bəzi adətlər var ki, insanlar onu e, dini adətdən ayıraraq, yəni o adətləri üstün saylar. Ancaq şəriət e, gələndə adətləri mütləqən üstündən xəd çəkmədi. Hansı adət ənənə şəriətdə ziddiysə, neyinədiyi? sinə həç etdi. Ancaq hansı adət ənənə şəriətə muvafiq idisə, şəriət onu inkar eləmir, əksinə nə edir? Onu dəstəklədi. Yəni onu daha da güvətələndirdi. Və İmam Buxarə rəhməlla bu bölmədə qeyd eləyir ki, ələ, insan əgər ayuxsa soruşursa, əgər alim oturacaq vəziyyətdədirsə, heç su alimin təkəbüllünü nə demir? Dələləyət eləmir. Və burada imam Buxarəm ona qeyd edilir ki, Cəra cün ilə nəbi sağlısı eləm fəqqə ilə ya Rasulallah mel kitalu fi sabilillah fa inna hadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan wa rafa'a ilayhi ra'sa fa qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sa illa annahu kana qayiman fa qala man qatal litakun kalimatu allahi aliyya fa huwa fi sabilillah yani bir gündür peygamber oturmuşdu ve bir nefer ya Resulallah in Allah yolunda döyüşmək nə deməkdir? Və bir rivayətə də gəlib ki, deyir: "Ya Rasulullah, yəni Allah yolunda, yəni şəhid kim ola? Kim olur?" Və peyğəmbər buyurur ki, həmin insan deyir ki, "Ya Rasulullah, yəni kimdir şəhid? Yəni kimdir Allah yolunda döyüşən? Çünki bizim elimiz var, qəzəb ilə döyüşürük. Yəni mənim rəyimi öldürəbsə, mən də öldürürəm. Mənim birimi dağıdsa, mən də dağıdım. Və ya da ki, həmiyyətən, yəni e, nəyə nəyinsə, yəni qorumaqdan ötürü və ya da nəyisə dife etməkdən ötürü, yəni burada e, insanın Bir çox hallarından yəni, or ortaya çıxan yəni, döyüş olur və bir rivadədə gəlib ki, birimiz şücayətlə döyüşürük deyə, yəni kimsə şücayətlə döyüşür deyə və sonra Peyğəməsən başını qaldırdı və, və Peyğəməsən oturacaq vəziyyəti var, bu insan da nə idi, əyax üstə durmuşdu və Peyğəməsən ona bildirir ki, kim Allahın kalamı uca olsun deyə döyüşürsə, Allah yolunda döyüş dəhərdir deyə məsul, yəni həqiqi şəhid dodur. Çünki e, həqiqətən biz bu məsələyə baxanda görürük ki, çox vaxtı, yəni insanlar, yəni bu günkü günümüzdə, yəni bir çox yerlərdə difa cihadında görürük ki, yəni xəbərlər gəlir ki, eşidilir ki, məsələn, falan kəsə nəyin öldürdü, bu da getdi, onlardan üç nəfər öldü, nəy nədir? Və həqiqətdə insan hər bir addımında nəyi fikirləşməlidir? Allah Subhanahu İxlasını, rizasını, yəni onun elədiyi Allaha görə də yoxsa Allaha görə deyil. Çünki Əli radiyaların dövüşlərin birində yəni müşriki tutur və qılıncı qaldırıb onun boynu vurmaq istəyəndə o Əli radiyaların üzünə tüfülür və Əli radiyalar onu tərk eləyir. Və bu da baxacaq, sən neyini isəm, öldürürdün məni, deyir, mən səni Allaha görə öldürəcəkdim, yəni mən sənin qanımı, boynumu Allaha görə axıdacaqdım. Onsuz sən artıq onu mənə o fəil edəndə mən tərk edirəm ki, qorxuram ki, Allaha görə nəyə görə olsun, nəfsimə görə olsun. Yəni əgər təsəvvür edim, bu həqiqətən də düzdür, bu hədsin səhəliyində, yəni bir çox rəylər olsa da, ümldə hədsə böyük ibrət var. Yəni insan hətta döyüşəndə belə, döyüşəndə belə, yəni həqiqətən də döyüş Bağaca bir şey deyil, çünki Peyğambər s.v. İslamın ən üzə zirvəsini cihad adlandırıb və o da yüngül bir şey deyil, yəni insan sanki nəfsini Allah yolunda verir. Yəni, insan bu dünyada yəni, döyüşsü olmadığı halda nəyəcə bir riyayla bir şey eləyə bilər və itimal var ki, tam ki, 100 lənə qoyun nəzir deyib, 50-sini riyayla kəsə bilər. Amma əlisini ixlasla kəsib və sonra ona bildirəndək sən əlisini riyayla kəsimirsən, o ixlasın bərpu eləyib, gelib təzən onları qayıtara bilər. Ancaq insan döyüşdə yəni, e, canını versin və sonra qıyamət ki, ona bəlli olsun ki, bu Allah rizasını etməyib bunu, o bir də nətər o əməllərdən qayıtara biləcək? Artıq uçarıda getdi, canı getdi. Və həqiqətən də Əli radiyolların qıssasında böyük bir var ki, yəni insan hətta döyüşdə belə, cihadda olanda belə hökmən ən birinci qabanda ki, hədəf nə olmalıdır? Allah Subhanahu Taala'nın rizası, yəni etdiyi, əlini qaldırdığı, yəni işlər yumruk vurmaq istər, güllah atmaq istər, bıçaq vurmaq istər, qılıncım istər, oh atmağa, yenə yəni, həmin qaldırdığı əli kimə görə qaldırdığını, yəni ihlasını özündə təyinləşdirməlidir. Yəni bu həqiqətən də, yəni mücahidin yəni ən üstünə düşən məsuliyyətlərdən yəni biridir. ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.